Berrien zurekin azurekin panzo irigarai eta debate bizia barda Euskal Iratietan. Bidaxune amikuse joldi ostibarrekoa, Soberbaxo, Xabil Arral eta Jean Jacques Lacerren artekoa, Departamentoaren kudeak eta, Soziala eta Laborantza politikoaren gainetik, Ziren Estabada Nagusiak, Solaxen Bilduma, Berrizailunen Aztapelian. Osagari mentalaren aste abiatzen da aurtengoen gaia gazte edo nebe zaitia, itzok du desberdin handana hemen gaindiko hiri eta eggietan. Eta dudarik ez denak prestitzen den dira heldu den osteguneko antlatzaileak kartsupillanianari kogikarrena abiatzia ezin hobeki irragandadin urepelen afera nola presentatzen den puntu bateginen dugu antolalatzailekin. Haru ikerleak zergdiote, Charlotte. Eta egun oraindik, ezigarri egun ederra okanen dugula, goizuntan bezirua lambrutsua bada oraindik, arratsal lehan iguzki ederra. Izanen beraz, eta temperaturak aldiz hotz goizuntan, laua, edo irubarkatu, eta, iru eta emezortzik gadora inoigo kodira. GORRABAN Errandugu, ezta bada bizia barra da oskali ratietan, amikuse ostibarri bidaxune kantona mendu berriko Iru Autagaien artian, gurekin ginetu larik Jan-Jak Lacer 464 mugimenduko Autagaia, Soberbaxo departamentuko eskerra eta Xabi Larralda EHBien izenian, Iru Gaiek bedeziki sortu dute ezta bada, panxikarrambidek bilduma egiten nauku. On va s'expliquer calmement. Non mais le dos 12... faut de fogueon, vous n'avez ja... ne... pas changé. Leñik departamentuaren kodeaketan inguruan, soberbasok Ni bada bilan hon bat, partikular ski sozial meydan, baina ere euh, ekonomiko la buruz, bai ere ezkuar eta eskual kulturari buruz. E, Eske jaintzlarik poderera bilat hamekan frango pentsatzen zuten eskualerriak biziki sufrituko zuela ta la urtein buruan ikusten dugu eskualerriak ez dira ez dira ez sufritu baina megaratu bere laguntzak. Jean-Jacques Lacan, boulou egindio, egoera ekonomiko kaskara, les pour Mm -hmm. Moi, je sais dans quel état j'ai laissé le département. Mm -hmm. Je le dis et je le redis. L'exécutif socialiste que vous défendez, mais euh, c'est difficile de le défendre, nous a laissé cette situation. Il a diminué les crédits routiers. – Que vous voulez basque. quand même à prendre à votre Il compte a... euh, S'ils étaient si Monsieur mauvais que ça, vous voudriez reprendre le département ?– euh, Un peu d'élévation en ce débat. Oui, oui. Je considère que mon devoir, c'est de ne pas laisser les choses en l'état. – Chabila Haldek Eskuina, ala eskerraren artean, diferentziarik ez dela, azpimarratu duenean. Medetako, ez da eta horiek eh, oso antzuak dira, erramar da ere, departamentoaren diru iturri eh, nagusia eldudela estatutik. Eta horiek, eh, badoazte, kipitzerat ikaragarri. Zendako, zeren, eh, morrizketa politikak indahian dira, eta horiei buruz, eskuina eta eskerra klasikoa, namatxik ertentzien bezala, blamone, boneblan. Erretretaetxe eta lampostuen sortzeak ere, xolachaldia piztudu, sauver bassoxion berrogoita marr lampostu sortu zituztela zahar etxetan, bimilata amekata bimilata amalaua artean. Jean-Jacques Lacerrek iardetxe, berea gintaritzan haintzinatu lanari esker, eraiki direla zahar etxeberriak eta George Labaze socialistak garapena ostopatu duela. Toutes les maisons de retraite qui ont été construites, l'ont été sur des dossiers que nous avions montés. Nous avions coupé les rubans, nous avions trouvé les financements et obtenu les autorisations. Depuis, ce dossier est bloqué. C'est ça, ça la vérité. Non mais c'est tout le contraire. C'est toi non. qui as bloqué les choses entre 98 et 2002, Jean-Jacques. Non, eh? et, et, et, pour, non, non mais m pour Sainte-Élisabeth à Saint-Palais, le Conseil Général, il a donné combien Il a donné 1,7 millions sur 12,5 millions. C'est une délibération de février 2012. J avais, j avais, Donc c'est bien la gauche qui était au pouvoir quand même. Monsieur Bacho, on va ah. arrêter. Xabila galdek bereziki, Zalantzan eman baitu, Barthele Miager, Jean-Jac Lasegen ordezkoaren gaitasuna kontxe iluoro segitzeko, spange joa feraren kudeaketa haintzinen ezagiz. Eta de bate bizi hori beri zentzungai izan dusia atxaldeontan lau hontan eusskagatzietan eta lastuko duzu ere, Eusskagarziak Putsuenfo webgunean eta beste bate bat gaur uztaitze urda zubie eta egobiko bozkaarrenuko debate publikoa, gaur altxan zazpiontan Euskal Hedabileetan sarako lur begigelan iragar da parte hartuko dutenak etiketari gabe batzit labor, zabilad du, EHxebaieko joan abiton. Peinoubeko Francis Gilier et à Union de gauche Parti d'Unité Sénian Christine Blecker débaté publicois vers et d'habilietant Bestalde erretretatuen uh, sorsi sindikatek elgerreteratze bat etela deitzen uh, dute goizuntan baionako suprefetura intzinerat, erosteko ahalgutiago erretretak biurtiuntan ez emendatzen, erretretatuen euneko amara pobreziaren heina baino apalagoan direla guzi horiek nahi dituzte salatu elgerreteratzea amarak eterditan egiten dute baionako suprefetura intzinean. Hori baino lehen horren erdi bat lehenago beste elgerreteratze bat leki, leku orten beri laborantxa biologikoan alidirean laborariak bilduko dira, biarko lugaren elkarteak edo blek eta ELB sindikatak deia luzazen dute jakin dute beren laguntzak laurden batez apalduak izan entzesteela eta gainera iru hilabeteren berantarekin altxatuko zituztela administrazioak aitortzen du etzutela uste hoinbeste ere muizan entzirela biologikoan eta etzutela busetian aski diru karkulaturik biologikoan diren laborariak ahituak dira hortaz ikusiz den beriaa molde industrial on diren sail batzuek zer laguntzak ukan dituztena behar zelgitera ze hori hajornetan subjebetura inzinan egan bezala. Departamentuko iduragoibaz suiltzaile profesional bestalde bildudira atzo biarnoko moneneko errikoetxaren aintzinean, monen autatu dute hiv salanab pehe ausapesa baita, ez diz sokoriz ribitzuko presidenta suiltzailek ahal gehiago galegitan dute bai ere, beren geitasunen ezagutza Igandean, parixen izan den mediku eta osagarri ofizioetrakuen manifestalia onditik landa, ostego nontan medikuak berriz ere greban izanen dira osagarriaren lege proiektuaren kontra. MG64 medikoen departementoko elkarteak deia luzatzen du, kabineten ezidikitzeko egun hortan. Eta osasun edo osagarri mantalaren hastiada goita seigarren aintzat gaur egun gazte edo nera behizaitia dute lema. Aztelen untatik marxo da atzotik behaz marxo ondara arte itzorgu desberdinak antolatuak dira iparaldeko soko desberdinetan eta erakusketa ibiltari bat ere izanen da amazazpi lekukotasun desberdin bildu dituena aintzareta. Osasun mentalaren Euskal Herriko osareak du antolatzen buruko osasunaren astea, hortan lan egiten duten eragile desberdin eta bayonako ospitalaren partaidetzarekin. Ogeita seigarren edizioa du aurten eta erran bezala erabe erabeizaitea hautatu dute gain nagusi gisa. Eta preseski, ea gaurregun erabeizaitea zaila den galde gindiogu Barbara Lartzabal egun horien koordinatzaile denari. Erakusketaren zategindugun inkestatipiaren arabera, ez da initze zailagoan erabeizaitea gaurregun, informatika eta komunikatzeko tresna berriek duten eragina izan ezik, arazoainitz sortzen baitizuzte. Comment gérer uh, la d'informations voilà uh, lesquelles sont bonnes lesquelles ne sont pas bonnes Nola akudeatu informazio ualdea, el falta sailkapen baten egiteko eta nerabek nola komunikatzen duten internetaren bidez, batzuentzat zaila baita baztertuak direlarik. Interneta mehatxu bat bilaka baidaiteke aur batzuentzat. Parce que l'usage d'internet peut devenir uh, une vraie uh, arme et une vraie menace pour uh, certains enfants. Martxoaren ogoita behatzi arte, itzordu desberdinak antolatuak dira, Angelu, Baiona Biarritze, Azparne, Endaia, Maule, Doni Baneloitzune, Donapaleu edo Urruñan, eta ari gorriak, aria hortarat muntatu duten erakusketa bat izanen da. Hamazazpi pertsonen lekukotasunak bildu dituzte, bakoitzak nera bezaroa nola bizi izan duen kondatzen duena, batzuek arazorik gabe, besteek aliz, zaipatzen diren arazo mental horiek dituztenak eta nola bizi dituzten gaur egun. Eta osasun mantalaren kaliantolatu dituzten itzordugu siak, atxe maitena dituzie, beren webgunean rsmpibask dena loturik, rsmpibask.fr webgunean. Bizi imogimenduko zazpi militante baionako komisial degirat deituak goizuntan baionako HSBC bankoetxean alkiak hartu zituztela bankoetxeunen egitateak salatzeko poliziategira deituak dira taldean egin ointza baten karira ere man inkestaren uh, kari Eta bizi mugimenduak jendia deitzen du, goizuntako behat ziontan, ASSBC bankoetxaren haintzinerat, elkartasuna el erakusterat, zazpi militante horiek eta gero hortik denak elgerriken joiteko baionako pulitzatik irat. Gero eta gutiago falta da, kurrika abiatzeko azken lanak egiten ari dira antolatza ostegunian ostegunean urepelen dena. Dena halbesein ongi joan da dien, aholku zonbaite baiten dute, edo dituzte antolatzeiliek, horietan errepikatzen dute auto zezingo dela Urepelera ino joan, eta alduden utzi beharko dela autoa, autobusak antolatuak dira, antolatzeilienera bera, ez da arazorik izanen, maiz edo ardura, pasako baitira. Lehen kilometroa aekako erakasle eta erakasle horiek ere manen dute, bigerrena Urepeleko elkarte eta eragilek, Adur, Bestakmitea, Erikoetxea, eta Salvador igunaren antolatzailek, eta irugerren kilometroa Urepeleko, Korrika Batzordeak. Egun nahor biltzen den egin giroa ere berotzen ari dela errandaukute Adur Elkarteko Mirena Ginordoki eta Lehen Egunaren antolatzaileetan den Grasi Irigaraiek. Bai, jendea jari da motivatzen, ara emekie-emekie eginda eta oraina. Be jendea zaida. Elkarte bakotxak hartut bere kilometroa, empresek eta ere sustengatzen gatzen dute, berazor, berantesten zauku. Ha behar, azten da berotzen energia, egia ega da jende hainitz espero dela, ez da bait ezpada usu holakorik ikusten urrepelen, nahi zeta bat diren, alaike pesta politak, esar badorik bunabeztala, edo ibajean ere egiten dira pesta jendertsuek, baina ja da bat dela la pixka bat, baina urdiritasun positibo bat e, senditzen da, eta, eta jendea kontent da ere korrika hamtika pasatzea, hamtika biatzea, eta gainera Euskararen alde izaitea Berenzat poli da, araikei euskalduna baita, hori jamberta. Lau herri elkargo eta berroita amarririko etxek ere eman handi dute likukua aurten korrika txipirikin da eguna urepelen eta beste besteogo egietan ere, ospatuko da zazpi mila sorzion horrek parte hartuko dutelarik diakinezazu ere korrika urepeletik baigurrira, lakzabalera eta ondotik maulera buruz jonen dela eta hiru herri horietan itzordua emanazai zuela, ostegun aratxean besta egiteko donapaleuren aldizan endelarik ondotik eskarazko edabidek zuzenien eske niko da usigu ure abiatzea bistan dena Bihitz urdu emaiten nauskigu eskolegiko laborantza gambarak etxalde irekien karietarat formakuntzabat antolatzen du erretritatik urbitzen ari diren laboralienzat, transmisioa delarik gaia, behatziontan emaiten dute izurdua, aierako gaek agamendina eta gaur garratxian behatziontan mintzaldi bat maresal gintza alternatiboaz haratzeko behatziontan eh, siberon maresal aden beaz abere hartatzeile da. Veronik Zenoni, mediku osteopatarekin izanenda, bintzaldi hori. Gaur abiatzen da um, Biarris Lausori Festivala Biarris Kultur eta Euskal Kulturrakundearen eskutik, aurten cinema, antzerkia, dansa, komikia, dobedea eta musika ekarriko dituzte miarritzeko gune, desberdinetan gauratzean behatziontan lehoaial zine gelan, John Garano eta Jose Mari Goenagaren loreak filma erakutseko dute. Kiroletaz izbat futbolian da Donostiako errealak 0 bat irabazidu jeta feko zelaian Balentriuni esker, xailkapen hau betzen dute xuri ordinek amargaren dira orai Bestalde Francis Larruko Doniban Eloizuneko errubi taldearen presidentak bere kargua utzidu taldearen maitzatxarren ondorioa diakina da orai peko mailera jautxiko dela Doniban Eloizuneko taldea eta pilotan berezkoen binezkako xapelketan Alixiz Intxospek ordezkatuko du, Agusti Hualtari, badakizuei gandian ez dola partida bururatu alizan, eta federazioniak emaiten dio uh, ordezkari Alexi Sintxospe, hau behaz Lamberrikin uh, hariko da, um, biel eta eskugaren kontra, maulen elduden larun batianak. Goizberri saibaiken segitzen dugu eta beako bat nazioarteko aktualitateari boska eguna dute egun Israelen. Legi biltzareko haute skundeak dira eta asken inkesten arabera hitzak erzok eta zipi livnik ere duten zentro ezkerreko alderdiak ilitaike lehenen Netaniau. Hora inarteko lehen ministroaren haitzinean, zentru ezkerrak palestinarrekin negoziaketen desblokatzea itzemandu Netaniauk Netaniau aldiz, Dio, bera ordeno ez dela Balis, palestindari staturik izanen 2 mila bederatzean errantzuenaren ahunt kontra. Ganoatune irrakipine, tana, keskak. Pam, zikloi tropikalak bazterrak suntsitu ditu, badira bederan ogoitalau pertsona hildirenak eta iru mila baino gehiago mugituak etxetatik eta atreberik gabe, berreun mila. Keska hundienak bigunetan kokatzen dira, tanan usta galduak dira, uredan garririk ez dute, eta beste gune bat da shepherd irlak hori itxasua lurretan barna sartu baita eta ez dakite oino populakuntzak nola jarduki duen ea erreusitu duenez gainetan gerizatzea. Eta malin azauaden aldego taldek beste itzordu bat galeiten dute? Iparaldeko populuen autonomia aldarrikatzen dutenek ez dituzte alzireko bakeakordioak izenpetuak oraino oinarriarekin mintzatzea erabaki zuten eta kontsultetatik Atera da, jendek nahi dutela azauat kontsideratua izan dadin, izaite politiko, juridiko eta lughaldeko bat bezala oraiko itzahma, itzahmenak behmatzen ez duena, bilkula bat galdegin dute nazioarteko medioazioari lehen bai lehen.